اور بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و در شمه بلات شه د سو شورا رسوال صاحب خبره د لبيك کریم السترته والسلام والسيرت کو ولخص کړ د شرشم بروز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 بایین شردونو بکتا چه یو دا سفر ببسینه کوي زکر رسول اللہ دینا منا کرده یو معلوم دربار بزان لنٹا که چلکب مزار شریف لزو لغمان لزو یا شنوار لزو یا پلانیز لزو پاقیزه که یو معلوم دربار علت ورش اللہ بلکی دی علاقه که جکم نجدی قبرستان علت دی ورش بلکل جدا زنانه زنو پسیب و زینت مانی منیش زکر رسول اللہ والمنا کرده و بیوری سور دی جاز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 یوم عالم دربار تو خلق و وجه کړي نور مفاسد فسادگی بد اخلاقی نه د عاقری بیتک حرام نو کله چې رسول الله روان شو نبی کریم صلی الله وسلم فرمای شمن غورشد د نابغۃ الجودی کور لا اندر محمد صلی الله وسلم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 پا کارم دی رب العالمین دا محمد د عبد المطالب سے با دیز لڑکی دا رسول اللہ محبت و روام چو خیور پوخ کی سیرت ورادا ایکی لی دی دا دی کعبی پا دیخوا کی درسی و چتر جوڑ سفر چو پا آغیب آنی و خصوصی پا لنگا یا تخت بستر جوڑا وا آغیب آنی صرف او صرف عبد المطالب سے که نصوبن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 یه رزا یه قفیشناس در مطالب سی خوال راقی قفیشناس در مناروش نسیجی بکی در خصوصی علم ده چی دی انسان لگو گوری در تک معلومی چی در که در پلانی بچی دی و در خاندان دی در خبرو ناده دی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 چدنه بده شي انسان جوړيږي لکه څنګه ده د پلان انسان جوړ شي ولې چې هغه ابراهيم عليه السلام اول انبييا په دمسمنس کې تقریبا اتکا لدو مې شه لسر رسول شه ور شه د عبدالمطلب شه وفات پر سره الله باندې نشه کېفت الله را وسو دا ولي نه ور چې کله مختش اشلج دې سلام بلار وفاشو عبد الله امنه وفاشو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 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ورسے قوم اور بغاڑا کیږي دیوی تربیت تو کې پدې کېږي ګړو سره سړې داش پنکې ډېر 파زابی دیغه د اوغو غم بکی دی د خوراک غم بکی د یخنی غم بکی دی د ګرمۍ رب العالمین د محمد رسول الله کې پدې باندې شي اے نبی اینده زمانہ کې وتا یو قوم درکوم او ته مې دیوی تربیت کینو دا سړې دا کم سړې چې ګړي بزی سره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لګری روان و مخې له ګرګره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 رضي الله محمد رسول الله صلى الله عليه رسول الله وعلى شکل رعلان ورطويبه لید غړو علی احتردی وجدا چې مام غړي بزی سره ولی ابراهیم علیه السلام هم سره السلام سره ولی دی نو یسا ریو کټلا ده موسی علیه السلام برکه درځي د غړي وبښو معنا غړو ری ویور ساغه موسی علیه السلام نهوتکې دومن ده موسی علیه السلام هم ده غړد بشی وا تقریبا نیمه اوره بشمنډه و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 دغه په دعا باندې او دا دې تی معنی نو اقزر نه چې دی غوډه کار وبر برابر نه دی دی غوې سره خدماتونه کوي دی غوړه لپاره کارونه برابرای ماشوم یو ځکه الله باران شروع کی عبد الله بن عمر فرمای وی ورز ابي د او غوا چې باران وکي وی رب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 وي ويلي شناك السره ولا ربي دا خبر درابي ولو رسول الله راو سو دا الله نبي ورته ورش يا الناس قولوا لا اله الا الله ايخلك قولوا لا اله مدور سبيشام له قولوا ولا رانا وي دا بتل دركو تدش من ورباني ما توش دا محمد دي عليه السلام او تدى محمد من لراك من بيو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 تنديق کول اوله دا جہیزی محمد رسول الله او عمر ابن مزون تنديق کول کړي د جعفر سره تنديق کول کې شیدا رسول الله را کاکبه شو کله شیدو غسان راغې ابو بکر شپه محمد رسول الله تنديق کول کړي دویم سر کول اوله د ام جہیزی عائشه بي د نبوي کریمه سره سر کول کې مچي کې بل نور اندامونا او سيد رسول الله د اي صحابي له د محمد رسول الله ته شه مبارکي لا سر کول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 عبدالمطالب شهوقال چې شرې راغوي د ابراهيم عليه السلام د کوښې دا تشبيه ورکړه بعض انسانانو چې هغه وزدا تشبيهن جوړي د ابراهيم عليه السلام شکل جوړ کې هغه به دکشنډا کې پلاس ورکړي او غړي وسره دي یا د موسی عليه السلام د شريعه دا جوړي د دې جوړه علم ګنا او ديلکين عليه السلام ګنا حتی ته دې دا ویلي دي چې کله انسان دې لکې نه یا دا جوړي او دا تشبيه د انبیاء د دې خرګ سره ده امامنا ولا كده يوسف شريال داودالي يعقوب داوداني موسى الله تو عزى بنستان تسالونكم ثم لا جوابنا لكن محمد رسول الله صاحب قهر ما شندلك انت شرب داود شي يا من ادى سؤال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 ابو طالب چې ویسمه ودا خو ستا بچی نه دي وېسمه بچی نه دي نه دي درغمو واحد ودا نه وراره بالکل سې نه د وراره بچی د ځکه نه چې موږ تورات دا ژوند دی څه ژوند دی خو ستا ابو طالب ودا سره مو غوښا په تورات کې د ټمره عالمي ما کتلی هغه ټول په او د اسلام سخت دشمنانه چي يهودانو سره دي اשי نه چې کی بیرته واپس کا